Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih kerana Sudi hadir pada jumpaan malam ini Walaupun kita buat dah last minute dan saya balik kerana Pak Long tak berapa sihat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua antara perjanjian yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel Allah nyatakan Wa idha akhazna mithaqa bani israel Ta'bud illallah wabil bilwalidain ihsana Wa dhil qurba Wa bidhil qurba Wa liatama Wa almasakin Wa quulu linnasi husna Wa aqimu s-salata Wa atu s-zakaat Allah kata antara perjanjian yang Allah ambil dengan Bani Israel ialah la ta'budu illa Jangan sembah melainkan Allah. Wa bil walidayni ihsan dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Wa dhil qurba dan kepada kaum kerabat, wa dhil qurba dan kepada kaum kerabat Anak-anak yatim wal Walmasakin Dan orang-orang yang miskin Wa qululin nasih husna Dan hendaklah mereka itu berkata kepada manusia dengan husna Dengan perkataan yang baik Sejak daripada awal Penurunan syariat Allah Azza wa Jal Agama Allah yang diturunkan kepada para, para ambiyak, para nabi Menyuruh manusia ini berinteraksi antara satu sama lain Dengan interaksi yang baik Allah kata husna. Cakaplah kepada manusia Bukan kepada orang orang Islam Bukan kepada yang beriman saja Cakap pada linnas Kepada manusia dengan cara yang baik Hasan al-Basri dia mentafsirkan ayat ini berhubung dengan Al-Amru bil-Ma'ruf nahiyyaanil munkar Tetapi kata dia hendaklah cakap kepada orang lain Dalam menyampaikan agama Allah itu dengan cara yang baik Yang memberikan kesan Yang menyebabkan orang faham Tentang apa yang hendak dibagitahu itu dengan cara yang terbaik Yang menjadikan manusia ini tunduk Perasaannya kepada mesej yang disampaikan Ataupun kepada ucapan hari-hari Bila kita bersembang, kita berurusan Kita urusan dengan benda yang baik Cakap dengan baik Itu sunnah Itu sunnah Itu arahan Al-Quran Allah arahkan kepada Bani Israel Dan Allah arahkan juga kepada kita Kena naf ini, teks ini disebut di dalam Al-Quran. Sebagai satu pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Sebab itu saya menyebut. Al-qitabu dini. Bicara agama. Itu menyentuh. Datang kepada manusia dalam dua perkara. Dua pendekatan yang sangat penting. Pertama, bicara agama. Dia ber, bercakap kepada mind kepada minda manusia kepada akal manusia agama mendatangkan hujah agama mendatangkan dalil sehingga manusia tidak ada lagi pengecualian untuk dia melainkan dari segi mindanya dari segi human mind manusia mesti kata ini betul sebab itu quran menyatakan afala ta'qilun afala tatafakkarun tidakkah kamu berakal tidakkah kamu berfikir Hatuburhanakum. Datang kelah hujah-hujah kamu. Dia bercakap kepada akal manusia. Tapi dalam masa yang sama. Mesis Islam juga. Dia juga bercakap kepada human soul. Human heart. Dia bercakap juga kepada jiwa manusia. Supaya bukan sahaja akal. Dia kata agama ini benar. Tetapi jiwanya juga tunduk untuk menerima agama ini. Kerana... Perasaannya tertawan Dengan pendekatan yang dibawa oleh agama Inilah perkara penting Yang dibawa oleh Islam Sebab itu dalam menyampaikan Mesih yang benar Al-Quran menggunakan bahasa yang begitu cantik Berbunga-bunga bahasanya Sehingga apabila dia nak menyifatkan Perkara-perkara pergi Buang air besar dan seumpamanya Bahasa Al-Quran itu berlapik Berstubuh antara lelaki dan perempuan Bahasanya juga berlapit Kerana dia berbicara Bukan saja dia berhujah Tapi dia mencari perkataan Yang menambat hati dan perasaan manusia Kerana manusia kadang-kadang Akalnya kata ya betul Tapi aku tak menerima Pasal dia tu maki kusahkan Maka agama datang kepada kita dengan dua pendekatan ini maka apabila kita nak berbicara tentang agama kepada orang kita hendaklah tackle dia daripada dua sudut ini kita pastikan hujah kita benar dan kita pastikan pendekatan bahasa kita juga tidak celupar. kita bukan pemaki hamun Nabi bukan la'ana Nabi bukan pemaki pelaknan orang bukan kaki kata Huduh ke orang tapi ia berhujah dengan hujah yang benar dan dia memberikan perkataan-perkataan yang baik kepada manusia sebab itu al-Quran kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha 'adza wallahu ghani halim Allah kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha 'adab perkataan yang baik wa maghfiratun maghfirah ni daripada kita kata istighfar maghfirah ha? perkataan yang baik kepada orang miskin itu dan maghfirah yakni tutup keaibannya sebab itu bila kita sebut ghafar saya selalu sebut bila kita sebut ghafar Ya Ghaffar bermaksud Allah Ghaffar bukan dia ampun dosa kita dia tutup keaiban kita jika Allah tidak tutup keaiban kita maka tak ada di kalangan kita yang dapat berjalan pun jumpa dengan kawan kita kawan kita tahu rahsia kita semua dalam hidup tak ada orang yang sempurna tak payah syekh dosa manalah ada je setiap orang ada aib dia jika tidak pada per per per per perbuatannya pada apa yang tersimpan dalam dalam sanubari-nya. Mungkin dia bersyambang dengan orang perempuan. Nampak dia nak tolong. Tapi dia nak mengorat. Kalau Allah jadikan semua yang tersimpan dalam dada orang. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh nak buat apa-apa dalam hidup. Tapi Allah ghafa. Allah ghafur. Maka. wa maghfiratun Dalam ayat ini. Bermaksud perkataan yang baik dan tidak membongkar keaipan orang miskin dan saya telah sebut berulang kali maksiat ini ada dua satu maksiat yang membabitkan seorang dengan Allah Ta'ala yang ni kita tutup satu yang membabitkan dia dengan urusan awam public interest yang ni dia dipersoalkan di khalayak ramai kerana ia membabitkan kepentingan umum kepentingan awam seperti dia um, merompok harta rakyat dan seumpamanya Okey. Allah kata perkataan yang ma'ruf dan sedekah dan dan maghfirah itu lebih baik daripada sedekah yang kemudian diikuti dengan menyakitkan orang yang kita bagi. Sedekah bagi pada orang sedekah, orang tunduk bagus bagi, bagi sedekah. Tapi bila nah ambil kat hang, kerja tak reti, Allah kata cakap elok lebih baik daripada bagi sedekah patu cerca orang walaupun bagi sekah menundukkan akal orang tapi ia tidak perkakaan yang buruk tidak dapat menundukkan perasaan orang orang takut aku aku ira, aku ni makan jasa ha? tapi yang ha? maki aku cukup-cukupnya <tik> untuk itu maka agama datang kepada manusia berbicara dalam hal ni. Kalau Sebanyak mungkin saudara baca Al-Quran Saudara akan dapati Quran berhujah dengan akal saudara Dan saudara juga akan dapati bahawa Quran juga Memujuk perasaan kita Dan apabila kita membawa mesis Islam Sunnah ke apa apakah Kita mesti berbicara pada akal orang Dan kita berbicara kepada jiwa dia juga Supaya akal dia kata benar Dan akal, perasaan dia kata Aku suka dengan pendekatan ini tapi kalau kita ceramah orang syok dengar kita maki orang bodoh bengong dan ini tidak ia bukan pendekatan eh? pendekatan yang dicadangkan oleh al-Quran kepada kita. Ini perkara yang perlu kita kita belajar. Saya sebut uh, hal ini sebab saya nak sentuh satu perkara. Bila saya pergi tengok Kebanyakan gereja-gereja uh, di sekitar tempat saya tinggal, terutama pada sebism uh, pada hari Ahad, agama Kristian, agama Kristian dalam satu masa dahulu sangat mencengkam manusia. Dalam sejarah mereka hari ini tuan-tuan tengok Ramai orang di gereja cakap tentang love dan seumpamanya Kita respect ini hak mereka dalam beragama dan mereka bagi pandang Tetapi dari segi rekod sejarahnya Mereka mempunyai sejarah yang panjang dalam menghukum, membunuh, membakar orang Ini saya sebut dulu Ramai orang yang dibunuh hanya kerana berbeza mazhab Sebab itu protestan Sebelum dia nak stabil macam sekarang dia dibunuh dibakar dengan begitu ramai. Hatta apabila Martin Luther pengasah protestan nak menterjemahkan Bible itu ke dalam bahasa Jerman ke Germany. Berapa banyak dia dihalang dan menghadapi semua pengikut dia dihukum. Kerana masa itu nak kekalkan Bible hanya dalam bahasa Latin yang hanya berhak untuk fahamnya ialah orang orang tertentu di kalangan golongan agama saja bunuh saintis ratusan ribu manusia yang dibakar kalau bunuh saja tak apa bakar hidup-hidup panggang dagingnya seksa pulau Saya pergi ke Spain tuan-tuan siapa yang sebahagian pernah pergi ke Alhambra itu pun satu sejarah orang Islam ada ada pro and kontra yang tersendiri tetapi apabila setelah 700 tahun Islam berkuasa di Spain dan mereka dihalau keluar zaman Islam berkuasa di Spain Islam bagi ruang walaupun bukanlah pemerintah tu mengamalkan sangat 100% Islam dalam sepanjang sejarah Islam ni tak banyak orang politik yang peor Islam yang diamalkan tu jangan kita nak kata sepanjang sejarah Islam tu semua pemerintah Islam semua bagai-bagai belaka macam-macam ada tetapi yang pentingnya oleh kerana pada dasar umum Islam dia tidak menindas agama lain maka Kristian juga mempunyai walaupun dia tidak memerintah dia diberi ruang untuk hidup tetapi tidak nasib yang diterima oleh umat Islam apabila mereka telah tewas di Spain dan mereka terpaksa dihala keluar dan dibunuh dengan begitu ramai kemuncak daripada kekejaman gereja itu seperti mana yang kita tahu berlakunya revolusi Perancis yang menyebabkan gereja kehilangan kuasa dia sentiasa bergabung dengan kuasa state, state uh, church dan state sentiasa bergabung dan apa saja yang menjadi kehendak gereja mesti dilaksanakan oleh negara. Dan demikian juga negara menggunakan gereja untuk memastikan orang taat kepada kerajaan. Kerana kononnya taat kerajaan itu sebahagian daripada ketaatan kepada Tuhan. Maka pemerintah-pemerintah ditabalkan dengan nama Tuhan. Siapa di belakangnya? Gereja di belakangnya. Apabila gereja kehilangan kuasa dan orang sudah tidak dan kehilangan kuasa ini kita kena tahu bila kehilangan kuasa ini dia tak ada dah, dia tak boleh paksa. Ini sebagai orang ini yang bermulanya sekularisme dan ramai orang dunia Islam. Sekarang kita tengok krisis sebab Mesir ni Islamis di Mesir ini aliran apa nak buat Islam ke tak mau buat Islam. Sebab orang Islam, pada umum pandangan mereka, bila sebut sekuler, mereka faham sekuler ini macam mana yang ada di Turki, Kamal at -Turk. Sebenarnya, itu bukan sekuler yang dipahami dalam agenda Barat, apabila mereka mewujudkan revolusi Perancis. Sebab tu bila orang Islam, terutama ustaz-ustaz, bila mengajak sebut sekuler ni. Pada gambaran dia, sekular ini musuh agama. Hakikatnya, sekular bukan mesti musuh agama. Andaian menyatakan sekular musuh agama, andaian kerana menafsirkan sekular seperti yang dibuat oleh Mustafa Kamal Atatok. Tetapi sekular yang bermula di Perancis, bermaksud Church, no longer exercise direct authority over The, the face of state Maksudnya Church Tak ada lagi kuasa Direct Untuk Buat apa-apa tindakan Terhadap urusan negara Dan Di sebalik itu State pula Bertanggungjawab To guarantee Equal rights For all citizen Untuk memastikan Hak yang sama Untuk semua rakyat Dan dia termasuk dalam situ Ialah apa yang dia mesti buat, ialah dia kena to respect individual beliefs and religious practice. Dia kena hormat kepercayaan individu dan dia kena hormat praktik ugama. Maksudnya, bila buat negara sekuler di Perancis, state pastikan, kalau kau nak jadi Kristian, kau jadi Kristian ikut kau. Kami tak kacau. Tapi kau jangan paksa orang. Kau nak jadi Islam, kau jadilah tapi bila Mustafa Kamal Atatuk dia nak buat sekuler di Turki asalnya pemikiran sekuler bermaksud separating religion and state memisahkan ugama dan negara tapi Kamal Atatuk bila dia buat sekuler di Turki, dia buat placing religion under state control dia letak, ambil ugama letak di bawah kawalan negara itu berbeza jadi Kamal Atatok buat sekuler Di Turki dia buat macam mana? Sepakai serban tak boleh Azan tak boleh lambasa ni Yang tu tak boleh Orang nak semayang macam ni tak boleh Perhimpunan agama tak boleh Sekolah agama tak boleh Ini Kamal Atatok Tapi Turki yang Perancis buat bukan macam tu Dia pisahkan Urusan agama kau punya hal Tapi kau jangan nak pasal orang lain Dan kami respect apa yang kau percaya Sebagai negara kami bagi hak kau Seperti mana Kristian dapat hak Islam juga dapat hak Idea itu telah memajukan barat Telah memajukan barat Saya tidak sokong sama ada sokong tu pun tidak Tetapi bukanlah sekular seperti yang dipahami Oleh sebahagian orang Bila sebut sekular Dia mesti anti-Islam Nak tekan Islam sebab dia sekular Kalau yang tekan Islam tu bukan sekular itu bukan pahaman sekuler sekuler ialah pemberian hak kepada negara sebab itu orang pening apa maksud Islam barat orang dunia Islam paham sekuler dengan maksud anti-Islam dunia barat paham kalau kuat Islam bermaksud anti-demokrasi itu yang berlaku sekarang sebab itu barat takut puak-puan Islam berkuasa kerana dia fikir anti-demokrasi itu pun tak betul siapa kata Islam anti-demokrasi yang Islam anti-demokrasi itu 3-4 kehad manusia yang tak pernah melihat sistem politiknya Islam tidak anti-demokrasi dalam keadaan sekarang tidak ada alternatif yang lebih baik mereka yang mengkritik demokrasi sebenarnya mereka itu dalam masa yang malang dalam masa yang sama mereka membiarkan monarki Arab Saudi Maka biarkan Kontrol minyak. Ambil satu keluarga semua. Tak ada apa-apa. Mereka tak komplain. Bila orang cakap pasal demokrasi. Ulama-ulama aliran salafis madhhalis Saudi. Mereka mula bercakap demokrasi bertentangan dengan Islam. Tapi mereka tak pernah bercakap tentang bagaimana monopoli satu keluarga. Terhadap kekayaan negara juga bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama dan ini berlaku maka saya nak balik kepada isu ni apa yang agama minta manusia ini menguruskan kehidupan secara yang betul sebab itu gereja dia tak ada kuasa bila tak ada kuasa sekarang dia terpaksa cakap tentang love kita pergi ke gereja dan sekarang di Malaysia pun sekarang ramai orang kata kalau pergi gereja cakap pasal kasih sayang tak ada tekan-tekan saya kata, Bukul. itu pendekatan yang bagus. Tapi itu bukan pendekatan asal. Ini baru saja, sejak dia, dia tombang. Itu bukan pendekatan yang asal. Islam sepatutnya mengambil, bukan, itu pendekatan Islam, tapi Islam berbeza dengan gereja. Saya Pada pandangan kita sebagai orang Islam, itu hak kita berbeza dengan mereka. Dia bercakap dengan pada perasaan manusia, tapi dia tak bercakap pada hujah manusia. Tapi gereja cakap Bila orang tanya Macam mana Jesus Sekejap boleh jadi Tuhan Yang mana Satu Dia kata tak apa Yang ni kita jangan fikir Ini Yang penting kita kena pujuk hati kita Untuk menerima ha? Holy Spirit Untuk menerima ugama ni terlebih dahulu Hujah dia tak boleh Tapi dia pujuk Sebab tu dia tolong orang Dia bantu orang Benda ni kebanyakan ramai orang masuk Kristian Terletahuan pada perasaan dia walaupun akal dia tak tahu nak hujah macam mana kita pula dah lah hujah tak kuat yang banyak belajar agama tak belajar hujah pendekatan pun teruk maka kita terbang dua-dua sekali lah ha, kita terbang dua-dua sekali ha. saya menyebut ingin menyebut sebuah hadis yang diruayatkan oleh imam muslim daripada Al-Mustawdrat bin Sadat ha, dalam satu majlis dalam majlis itu adanya Amr bin Asir radhiyallahu anhu dia kata annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul dia mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda taqumu as-sa'atu war akan berlakunya kiamat dan orang rum ialah orang yang paling ramai kiamat akan berlaku rum merupakan manusia yang paling ramai rum ni bangsa Eropahlah bangsa Eropah yang kita tengok krisis sekarang dia juara dalam dunia ni lah ha? saya tulis dalam satu artikel saya saya kata saya rasa mungkin China akan menjadi antara negara Kristian terbesar dalam dunia disebabkan saya tengok aktifnya gereja-gereja ni menawan orang-orang China terutama yang berada di Eropah bagi training dan macam-macam saya hadir banyak lah mingguan perjumpaan Bible ni saya tengok banyak kan orang Cina yang aktif daripada negara mereka yang dilatih busungguh kalau dah kenal kita tu telefon supaya pastikan kita hadir program mereka. Dan mereka walaupun menghadapi, mereka menghadapi tekanan di Cina, di seksa dan seumpamanya. Tapi Kristian agama yang pantas berkembang di Cina sekarang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 kan saya ingat Sina ni satu penam daripada penduduk dunia kot kalau lebih ha? Melayu ramai Melayu pun hebat saya tengok ada artikel lepas kata Melayu ni semua keturunan Zulkarnain keturunan Melayu semua pakat Nabi Ibrahim pun katanya Melayu juga oh, hebat ha? tapi mereka sepakat dengan saya puasanya Melayu ni keturunan Nabi tapi Nabi Adam lah ha? Okey, Rom paling ramai, mungkin ramai kekuatannya, ramai jumlah dia, tapi dia paling ramai. Maksudnya bangsa Eropah, bangsa yang ramai. Amr bin Aas radhiyallahu an. Amr bin Aas ni terkenal sebagai sahabat Nabi yang pandai dalam politik. Dia terkenal dengan diplomasi dia, hubungan diplomatik dia. Sebab itu semasa Nabi saw hantar para sahabat pergi ke Habsyah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 Sedat radhiyallahu an <coughs> cakap hadis ni. Lalu dia bertanya kepada ibn Sedat betulkah kau dengar hadis ni daripada Nabi saw. Ha? Dia kata ya dia dengar daripada Nabi saw. Kata Amr. اما لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعَةَ Adapun jika engkau kata macam tu kata Amr bin Aas sesungguhnya pada bangsa Rom itu ada empat ciri yang dia patilah empat ciri ini empat ciri yang baik dan dalam hadis ni dan riwayat Muslim Sa'id Amr bin Aas tambah lagi ciri hak satu lagi yang nombor lima. yang pertama kata dia innahum la nas' inda fitnah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 Bukan saja Greek, Spain menghadapi masalah. Dan kemudian akan pergi ke Itali dan seumpama. Hanya Germany yang nampaknya kukuh. Dan sekarang IMF masuk. Kerana kalau tidak, habis negara-negara yang runtuh. Tapi mereka siang malam bermusyarat nak elok kawan ni lari keluar. Walaupun ada kepentingan ekonomi. Tapi mereka bersatu. Untuk tolong kawan ni. Nak tolong kawan ni. Supaya nak pastikan Euro mereka tu tak jatuh. Dan mereka, ayat, mereka akan bangkit. Sensitive mereka dalam masalah ekonomi. Mereka nak hidup.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 ini ciri kedua bangsa Eropah, bangsa Rom lah. Kedua, wa'aushafu hum karatan bangda farah paling cepat bertindak balas setelah ditewas oleh musuh. Kalau musuh bagi kalah dia, dia pijak cepat nanti dia bagi kalah balik. Ini Rom dan kita kena tahu dalam Quran ada surah apa? Surah Ar-Rum dan Apabila Rom berperang dengan Parsi. Parsi ugama apa? Majusi. Rom ugama. Kristian. Hati orang Islam bersama dengan Rom. Sama dengan Kristian. Sebab apa? Alkitab. Tengok Islam. Walaupun dua-duanya bukan Islam. Tapi dia bezakan. Bukan sama. Sebab itu. Dia kata. Wahum min ba'da ghalibihim. Saya ghalibun mereka selepas dikalahkan akan akan menang dan Al-Quran sifatkan wa yauma idzin يفرح mu'minun. pada hari Rum menang mengalahkan parsi nanti orang mukmin bergembira pasal apa bukan kerana Islam menang lah. tapi daripada majusi lebih baiklah ahlul kita. saya tidak mahu timbulkan isu perkauman apa tapi orang kita dia salah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 yang sembah tangan lapan dengan kata Yesus anak Tuhan. Hak tangan lapan itu jauh lagi. Jauh lagi. Bukan kita kata agama tu benar tetapi sebab-sebab itu sebahagian kebenaran ada padanya walaupun tidak semua sebab itu semelaihan dia boleh makan. Tapi kita agama lain tu macam tak apa boleh pergi pakai Bahkan tapi bila maringkan Kristian, oh, talking Bible lah apalah. Tubuh pasal nak tubuh-tubuhan. Okey. Wa arhamuhum lil miskin wa dan orang yang paling kesian kepada orang miskin dan anak yatim. nanti saya akan huraikan satu-satu benda ni.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 macam dia panggil niga, niga ni betul ke? negrolah tapi dia tak boleh perkataan tu dianggap macam hina macam kita we bangla, Mungkin bangla ni betul -betul sama dengan paki. Begorang gitulah kot Jadi dia boleh bawa benda tu ke mahkamah. Kalau dia drepateksi, kawan yang masuk tu mabuk, kata dia boleh tetap boleh bawa ke mahkamah. Walaupun kita komplain dia banyak, tapi dari segi hak rakyat itu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 dalam dalam tak dalam dunia orang Islam. Nabi kata, "Inni uharriju haqqad da'ifain." Aku haramkan, jadikan berdosa siapa yang mencemar hak dua golongan yang dhaif. Yang pertama, haqqul misyiat, haqqul yatim, hak anak yatim. Yang kedua, haqqul mar'ah, hak wanita. Ni dua benda. Hak anak yatim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 Dah ni keluar akhir zaman dah. Ya. Takkan bini dia keluar akhir zaman. <laughs> Al Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al Mughni menyatakan bahawasanya kalau kata menyentuh isteri boleh minta fasakh. Dia bagi semangat umum-umumkan. Orang ni memang lah. Bila orang lelaki ni mestilah cengeng sikit pada orang perempuan. Biasalah. Kalau orang lelaki kita, suami macam saya kata. Sampai cicak pun takut. Lipah pun takut. Tak padan nak jadi suami. Mesti dia lebih. Kalau bini dia takut terkejut kat Lipah. Lelaki pun lompat atas bini takut <tuh> kat Lipah. Tak padan lah. <tuh> memang tak padan lah. Tak layak lah nak jadi suami. Mestilah cengeng sikit lah suami. Pada isteri. Nampaklah dia punya leadership. Boleh lah bergantung kat dia. Tapi lelaki Muslim tak maki orang apa patah lagi nak maki isteri dia dengan perkataan yang hodoh perkataan yang tak diucapkan lah. nak marah-marahlah kata apa hang tak faham sangat ni eh? boleh lah pekak badak telinga kau eh jawab jangan badak ingat tukak betul, betul tak pekak saya tahu dan kita sebut dan ini Islam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 sembang dengan dia. Nabi kata ala tuhadithuni bi a'jaba ma raaitum bi ardh al habasha. Mau tak? Hah, kenapa ceritalah kat aku. Benda apa yang paling ajaib sekali yang hangpa tengok di Habasha? Hah, apa yang paling ajaib? Ah ha? yang paling menarik yang hangpa tengok di Habasha. Dalam riwayat ni dia kata qala fitiatun minhum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 ama Ibn Taymiah sebut sesungguhnya manusia tidak berbeza pendapat akibat daripada kezaliman ialah kerosakan kekecewaan gosok. dan akibat daripada keadilan ialah kemuliaan dan diriwayatkan dengan itu diriwayatkan kata Ibn Taymiah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 Kata Ibn Taymiyyah, Allah tolong negara yang adil. Sekalipun pemerintah dia kapit. Sebab itu kita tengok sebahagian negara kapit, Jepun lebih menikmati. Jepun pemimpin dia. Reta api tergelincir pun tak jawatan. Kita reta api kena curiuk balik rumah pun kata, tak apa, kita beli reta api baru. Sebab sebab apa? Sebab apabila dia tegak. Kerana pemerintahan asasnya adalah ke? keadilan. Nabi SAW. Ha? Ajar perkara ini kepada orang Islam. Dan semoga orang Islam faham dalam hal ini. Ha? Dan Nabi kata. yang ha, ha, ha, ha. Dan Amr bin Naaz kata. Ciri yang berikutnya. Ha, saya buka. Saya, saya jawab. Ialah mereka. Amna'uhum min zulmatil muluk. Orang yang paling menghalang kezaliman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 dan dia tak diberi dan pejabat perdana menteri sejarah kat kerajaan tak boleh bagi pada queen dalam keadaan ekonomi sekarang kerana ini membabikkan dua orang. Mau kena demonstrasi. <tuh> ha dalam dalam kalau kita tahu so saya sebut. Orang kata dalam sejarah monarki Britain ni, memang dia berjasa. Di segi kita dia tak berjasa lah. Dia tawan negeri dia taluk negeri kita. Tapi matahari tak, tak, tak pernah tenggelam di dalam British Empire. Sebab apa? Dia tawan habis dunia. Ni. Habis dunia hak dia tawan khazanah dia balik ke Britain tu yang dia padop. Ada ada orang kata rakyat dia bosan ramai rakyat luang duk main negara mereka. Kata padan dulu hangpa duk pinai orang kan? Tapi tak apalah kan. Tapi yang pentingnya kekayaan dia buat balik. Rakyat dia kaya. Hari ini bila mereka rasa tak tak patut lagi kerajaan itu ada. Sistem monarki itu berkuasa macam dulu. Mereka persoal bahkan mereka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 Ilmu Allah pertama Allah Maha mengetahui dari segi ilmu dia mengetahui dan kehendak Allah tidak boleh dipertikaikan tetapi kita mengetahui bahawa sayang Allah tidak pernah menciptakan sesuatu benda sia-sia Afa -sia. hasibtum annama khalaqnakum abatha Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia Quran kata no that never happened. benda itu takkan berlaku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 tapi kalau anak kita panggil mak kita suruh dia buat tangan ni mah bagus macam mana abah sayang kat komputer macam tu abah <tansi> <Tak> mungkin <tansi> sebab nilai itu berbeza tanawwuq fi khalqillah ini banyak soalan eh? kenapa Allah hantar Nabi Isa dan Nabi-nabi sebelumnya kalau dah tahu Muhammad bin Abdullah tu nabi terakhir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 dia ada manusia ni dia ada saamah saamah ni maksudnya dia ada bosan Hat, bila kita sebab tu kita ada tanawwu' dalam ibadat kita ada rokok kita ada sujud lepas tu main Ramadan nak main Ramadan semua semangat hujung-hujung Ramadan lemah balik sebab dia main baru bila nak pergi haji oh semangat kan nak pergi umrah semangat Padahal solat lebih besar daripada umrah. Sebab apa? Sebab apa? Dia main benda baru. Benda baru. Manusia sebab tu Nabi apabila dia bagi tazkirah pun kadang-kadang dia selang-seli. Kata uh, kata sahabat, "Makhafatun <tosim undi> saamah." Nabi bimbang bosan. Nabi bimbang bosan. Lagikan ajaran Nabi Muhammad. Huh? Kalau satu saja manusia akan ada Allah.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 mari dengan teknologi internet ngapa kita kat langsung lose kita punya hubungan dan Allah taala hantar para anbiya dari zaman ke zaman untuk kepentingan manusia sempena hari banyak soalan ni hari memperingati israk mi'raj bolehkah ustaz terangkan pergerakan nabi dengan borak melalui penjelasan sains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 Aku masuk, aku buat sak, lah, kan? No. Pada jangka masa kita mungkin kita rasa panjang, tapi pada disisi dia yang duduk mungkin sama. Time tak sama. Sebab tu kita duduk satu, lama. Yang aku tungguan lama. Aku rasa aku pisat pisah pada saat. Besar. Sebab itu saya tak sain boleh, saya boleh tanya, tapi dia tak ada jawab. Apa yang manusia rasa?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 bagoya Jin ni. Nabi Sulaiman ni satu-satunya manusia yang Tuhan bagi kelebihan dia berkuasa atas jin dengan kurniaan Tuhan bukan dengan kuasa dia. Sebab tu Nabi bila nampak syaitan, Nabi ingat Nabi nak tangkap dan Nabi nak ikat di tiang masjid, tapi Nabi teringat bahasanya Allah Taala Taala bagi kuasa ini, kelebihan ini hanya pada Sulaiman dan Nabi tak buat benda tu. Sebab so, kekal. Ini istimewaan yang dapat oleh Nabi Sulaiman sahaja. Cakap ha? oleh Nabi Sulaiman sahaja. Kata kita boleh tangkap jin naik. Senang. Tak boleh beli reta. Ambil jin. Aku tengok jin lah. Ambil jabat naik jin. <laughs> Dan tapi manusia berhubung dengan jin tak dinafikan kanu minal ins ya'uduna bi rijalil minal min jin lelaki-laki di kalangan manusia yang meminta pertolongan dengan kalangan lelaki-laki di kalangan jin faza duhum dia tambah lagi kekuatan ke jadi minta tolongan jin ni berlaku tapi dia tak boleh berkuasa atas jin sebab tu ramai orang yang bekerjasama dengan jin akhirnya dia ditipu oleh jin ataupun jin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 kita banyak songsong juta tak apa. Antak pergi 3 4 orang saya ingat cerah asrai tu. habis tembok pong pong-pong tembok Bangkit gabul-gabul ini Lari tinggal. Tapi setakat boleh duduk main tunjuk kat tepi jalan ni tak dia Orang kita percaya benda tu. Ada orang kata bukan apa tu. Tu dia berkat ya Quran.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 Kalau tidak kerana perantaraan syaitan dan jin Tak mustahil dia kembali Apa pendapat ustaz tentang nikah khitbah? Nikah gantung Apa maksud nikah gantung? Lepas nikah gantung bini? Nikah gantung Yang mereka sebut ini ialah Ini masalah sebahagian orang Bila dia kahwin Angkat nikah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 yang tidak lagi menjadi milik sesiapa dah di situ ha? melainkan tempat itu dikhususkan untuk solat. bila tempat itu dikhususkan untuk solat, yang bukan rumah orang bukan pejabat orang maka itu masjid bubuhlah nama surau walaupun orang tak semayang Jumaat, dia tetap masjid, kita pergi, kita salat daraka'ah, tahiyyatul masjid tapi kalau dia hanya diberi ruang oleh pihak pejabat untuk disemayang berjemaah dan bila-bila masa pejabat boleh ambil balik tanpa disemayang tanpa lain ia bukan masjid lah di situ kalau macam tu yang dimaksudkan surau, yang di situ tidak ada masjid. tapi kalau dia itu memang permanent untuk tujuan ibadat dia masjid walaupun dia kata tak boleh panggil masjid dia petang gama tak bagi dia petang gama kata panggil al-surau ha? tapi sebenarnya dia masjid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 bahawa dia, bahawa Harun Yahya mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi ni susahlah, lah. Pasti benda tersembunyi. <neotic> <tipulo> Tapi kalau dia dah tahu tak tersembunyi lah. Kita kata apa? Kita sangka orang ada hidden agenda. Tapi kita tahu macam nak hantar. Tersembunyi, aku seorang tahu. Tak saya sebut nak hurai Harun Yahya. Bila kita sebut sembunyi, tersembunyi. Dia macam, Allah lah. Itu tafsiran kita sebab tu, orang yang tahu tentang munafik hanya sahabat, sahabat nabi sahabat Huzaifah Ibnul Ibnul Yaman jadi sahabat pun tunggu kalau sekiranya Huzaifah Ibnul Yaman keluar semayang pada jenazah tu dia taulah dia tak munafik lah kalau Huzaifah tak keluar dia munafik saya dengan Omar sendiri dia tanya Huzaifah aku termasuk dalam munafik ke tak? punya takut sebab orang munafik tak tahu dia ini, ini pun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 Hak benda rahsia kita tak tahu Dia ni ada rahsia dia Nampak tak tahu Aku pun tak tahu <tuh> <tuh> Kalau dia kata Dr. Asri ni ada rahsia dia Tentu ada Tentu ada rahsia Ha? Kalau tentu, tentu tak ada rahsia Robot tentu -tentu. Manusia ada rahsia dah. Tapi Rahsia tu elok tak elok Allah Ta'ala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 Turki, even saya tak tengok dia cakap bahasa orang putih pun dia cakap bahasa Turki. Tapi wakil damai, wakil dia pun pandai saya tengok. Tapi saya tertarik dengan wakil dia kata selepas sembang dia kata Imam Mahdi kan keluar dekat sangatlah. Jadi lepas saya duduk sembang dia yang di dah saya habis dah majlis tu so, saya duduk sembanglah saya perkenal lah saya daripada Malaysia semua akan. Jadi sembah. Kita kita sangat beruntung sebab Imam Mahdi coming soon. Kita betul ke cerita? Ya, betul. Ya, Lebih kurang dalam 10 tahun lagi kita akan tengok dia mai. Oh. Saya kata macam nak ambil da, da, kami dah calculate lah. <laughs> Dia nak keluar. Yang ni saya tak tahu. Had ni mai pada Harun Yahya tapi organisasi itu dia punya. Mai khon ni kata lebih kurang 10 tahun saya ingat dia kata haru Imam Mahdi kembali. Kan Law ni kita akan tengok sebab bukan Imam Mahdi mai. Imam Mahdi kembali kan dengan Nabi Isa. Bahkan dalam, dalam dalam dalam dalam lecture dia tu dia kata kita tak usah dok kalut dengan, dengan barat ni sebab Nabi Isa sendiri kembali kan terdekat ni dan dia akan terang balik kat depa tentang semua kesalahan ni. Dan kita dalam masa sikit masa ni, akan tengok Nabi Isa keluar. Ah oh, yang tu saya tak tahu lah saya pun duduk balik kira-kira balik kalkulator saya tak pun nak naik nombor tu dia pun naik bila. <laughs> jadi tak, ada, tak tahu pilihan tu saya tak tahulah main daripada haru Yahya main daripada siapa Allah sebelehan yang bukan dengan nama Allah adakah jelas pengharamannya bagaimana jika haiwan yang disembelih oleh non-muslim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 ada panjang saya nak ringkaskan jawapan ada mazhab kata wajib sebut nama Allah jika lupa dimaafkan dalam mazhab syafi'i dia kata sunat sebut nama Allah jika lupa tak apa ataupun sengaja tak sebut pun tak apa selagi mana penyembelih itu muslim kerana nama Allah sendir -sendir. Dia, dia tu cukup ini banyak kaulam hal ni Ha? tapi kita tak tahu orang tu sebut keadaan bila kita tengok dia muslim kita consider semelehan tu halal ok bila non muslim semeleh ada dua jenis non muslim satu ahlul kitab satu bukan ahlul kitab ahlul kitab kristian dan jew kristian dan yahudi kalau mereka ini semeleh dan cara mereka semeleh itu sudah semeleh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 masa dia nak sembelih tu dia kata dengan nama hantu pada muka aku nak pergi dan makan <laughs> katakanlah ada mangkuk yang pergi buat macam tu pada kita adakah makanan tu haram bagi kita tak haram Allah tak akan hukum kita dan kerana kita tak kita tengok dia Muslim tapi kalau dia tu sendiri pergi makan dia kenalah haram pada pasal dia dia yang tahu dia yang tahu melainkan dia kata tadi aku sembelih tanama berhala Ah, tu, okay. kita tak, tapi kalau dia tak tahu tak ada pasal lah orang kata lepas pada tu masuklah daging kita kita pun habislah tak ingat semua bacaan Al-Quran ini semua tak benar saya masuk tengok dalam gereja holy water tak ada holy water apa lepas mereka menyanyi-nyanyi tu ada ayak depan pakai dok syih minum macam tu ya. kalau ada holy water yang menyebabkan bila minum semua orang ikut Christian no, Christian mengalami masalah di barat ramai orang tak mau. Church of Scotland terpaksa nak, nak benarkan padri yang gay kerana nak tarik komuniti dia main kalau boleh orang dengan minum mayak semua kuat Christian dia bagi minum habis rakyat dia rakyat dia pun tak maaf cuma tu dia hantuk pujuk tu saya masuk kelas reading Arabic text di di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 teks Arab sebab dia pu akan kaji Islam kaji apa school of oriental studies apa nama college of oriental studies okey dia saya tengok first day saya masuk saya minta saya duduk belakanglah duduk tengok macam mana sistem dia apa dia bagi masuk-masuk dia bagi satu kertas dia bagi skeping fotostat daripada teks kitab-kitab lama sekali tu ada teks daripada ihya ulumuddin al imam al-ghazali dia bagi duduk betul buat. Perempuan puan rambut ni baru mungkin tidur mandi ke dak pun tak tahu. Seorang tu mulah dia suruh baca. Suruh baca tiga bab, tiga bab Dia baca teks Arab. Walaupun ada salah baris. Tapi dia boleh baca. Dan kemudian disuruh terjemah dia makan terjemah. Perkataan-perkataan yang dianggap sebagai kunci. Macam perkataan zuhud, perkataan tabi'in. Dia diminta pula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 Dia tak nak baris, dia teks. Dia yang ada baris ni Quran dia. Ya Ia pasal takut orang Ajam baca. So dia dia terjemah. Habis saya sembang depan ni. Kata macam mana kamu orang boleh baca? Orang oh, kata kita belajar Arab. Bila tahun belajar Arab. Eh, kita dah dekat 2 tahun dah belajar Arab. 2 tahun belajar Arab bukan kata apa kaifah hukam belajar. Ni baca kitab teks eh, klasiknya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 macam mana nak boleh belajar Arab kita dia ni pun makan pun, tak tahu halal yang ni makan segala mak ni <tuk> bahasa Arab semua bahasa orang jahat pun perempuan Arab pun ada penzina Arab pun ada penipu Arab yang lebih hantu pada semua atau manusia lain berada pun ada boleh cakap Arab kita di tempat kita boleh cakap Arab ustazah lah kita sebab tu orang Melayu tengok eh kenapa ustaz ni tak pakai tudung rambut macam ni dalam TV Arab. Perempuan anak muda-muda boleh cakap Arab dah perempuan Arab. <laughs> tu kenangan-kenangan kita tengok tengok budak-budak Arab kecil-kecil dah -kecil pandai cakap Arab memang. <laughs> sebab itu saya kata kita ni mitos banyak sangat. Mitos tu. Oh. Pasal apa tak boleh? Oh, budak kita kena minum ayak ni kerana tak boleh oh kerana tak makan kisimih jambi jangan karut lah karut ini manusia Tuhan bagi ilmu berdasar. cuma ada ilmu yang berkat ada benda yang faham ada benda yang setakat tak tahu nak tahu bahasa sebab tu balik kepada kita perkara-perkara asas yang seperti ini bila tengok makanan zahirnya halal-halal. Sebab tu saya tanya, apa beza antara halal zakim dan halal Islam? <resource> Hah? Apa beza? Hah? Hal Saya kata, perkara yang zakim kata halal, kemungkinan besar mungkin kita boleh bagi 99% halal pasal dia kata, dah, dah pergi check semua kita bergantung bagi satu Tapi dia, dia kata halal dia bagi cop kalau tak halal pun dia tengok tapi perkara yang jakim tak cop halal belum tentu haram contoh bimbangkan kedai ni Pak Ashan kita depan ni jakim tak cop kedai dia haram <laughs> kita makan ni nasi lemak malam ni tak ada cop jakim halal haram memang tengok nasi lemak ada chop. Dia. Dan saya tak tahulah saya mungkin saya saya kena bini tengok boleh apa maksud menteri Apa maksud dia nak chop semua? Kalau tak chop nak kena ambil tindakan kacau juga. Ada orang buat usaha pengusaha kerepeklah apa semua nak yang nak dicop. Ada chop kita confident, tapi kita tak boleh kata hang makan benda haram sebab tak ada chop. Kita tak boleh kata. Tapi kita confident lah bila ada chop tu kita rasa ada pihak tolong pantau tu kita. That's all. Mudah-mudahan. Ada doktor Melani tu jangan takut pasal ada nasihat nombor. Ya. Abang, keadilan dulu ke demokrasi dulu? Demokrasi ni bukan Islam mai tajau demokrasi, tidak juga autokrasi. Islam mau adil. Macam mana nak buat adil tu, manusia fikirlah nak buat adil. Ada orang yang dilantik tidak secara demokrasi sangat. Walaupun sebahagiannya demokrasi. Maksudnya, seperti Omar bin Abdul Aziz. Dia dilantik melalui oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Cadangan tu, kuasa tu main keadaan. Walaupun kemudian tu, dia tanya balik rakyat. Tapi, lantikkan awal melalui sistem itu. Tapi, dia tegakkan keadilan Dan rakyat tak petikailah. Walaupun dia dilantik daripada keturunan Bani Umayyah. Lantik manusia berdasarkan keturunan ni tak berapa betul eh. Tapi oleh kerana dia berjaya Bawa misi yang adil, orang tak bertikai Kita bukan Mau demokrasi, kita mau Keadilan penghormatan rakyat Seperti mana yang Amr Bena'an sebut ni Tapi macam mana Nak bagi orang adil Sistem zaman sekarang, turun bagi tahu Orang kata sistem Islam, ini semua orang cerita Tapi yang ada pada mata manusia hari ni Ialah demokrasi Yang dipraktikkan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 Kita nak pergi ke Mekah Kita tak boleh katalah Hadis semua, al Quran semua cerita tentang naik minta Takkanlah nak naik kapal terbang Termasuklah Kita naik kapal terbang bukan kerana kapal terbang Kerana kita nak pergi ke Mekah Kita nak keadilan Kalau ada orang boleh kata kita Ini satu sistem yang lebih adil daripada demokrasi Yang telah terbukti Mudah dilaksanakan Okey, come on, kita buat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 Saya rasa 16 kot ada ada forum apa? Syek, -syek Al-Hadi di apa? MPSP ke? Ya? Uh, saya panel juga tentang Syek Syek Al-Hadi. 16 ke apa? Pagi ya? Pagi ya? saya mati mati ingat malam Betul ke pagilah? Ha? Bapak suruh jam 12. Di Setenda nak dijemput. Di mana di mana tempat? Apa? MPSP ya. Ah, Pemda Perdaun. Nak atung Allah.